Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khayrin man salla wa sama wa tafa bil baiti al haram ma ba'du. Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam nosimo na posljednjeg božjeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallama, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobru do dana. Zatim cijeni obraćao se nam alejkum rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Nastavljamo dalje sa poglavljem o šefatu. Dakle, izuzetno bitno poglavlje, kao što smo prethodno spomenuli, jedno od bitnijih poglavlja kad je u pitanju teuhid ululuhije, to jeste teuhid uluhijeta, teuhid obožavanja i robovanja i činjenja i badeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenom. Pa smo rekli Da babu šefa'a, dakle, pogla, poglavlja o šefatu, o zauzimanju, o postredovanju, e, u njemu, dakle, ima puno problema među skupinama koje se pripisuju Islam. Dakle, u svatanju, ono poglavlje ko poglavlja mes ele, šefata nisu problematične, alhamdulillah, ova je vjera jasna, šeriatski tekstovi, kao što ćete vidjeti za Zalahovu, te barak i b'tana, izuzetno su jasni i precizni. Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio ništa preko svoga poslanika sallallahu aleyhi wa sallame, a da to nije pojasnio, bilo da je to u njegovoj knjizi, djelle fil'ula ili u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame. Međutim, postoje skupine koje, dakle, po ovom pitanju, imaju skroz uh, pogrešan pristup, imaju skroz pogrešno svatanje Sto je na našu veliku žalost mnoge odvelo do toga da počine najveći grijeh Allahu subhanahu taala a to je shirku koji Allah neće oprostiti onome ko se od njega ne pokaje. Dakle, pa je sheh rahimehullahu taala hodio došo dakle saim poglavljem i spominje ga detaljno i onda se nadovezuje na ovo poglavlje spominje dakle detalje vezane za ovo poglavlje da pojasni, dakle da pojasni važnost Svatanja ovog poglavlja da se ne bi dešavalo, ono što se dešava u islamskom ummetu danas. Dakle, spomenuli smo na prošlom dersu značenje šefata, kako, šta i na koji način. Pa smo rekli el khulasa ili résumé. Saže ovog poglavlja, značenje šefata jeste en-du'a. Da je to dova. Dakle, šefat je dova. Dakle, samo činjenje šeha, šefata posredovanja. Zauzimanje kod nekog u ovom slučaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer govorimo u šariatskoj terminologiji, jeste dova. Jeste da taj čini dobu Allahu subhanahu wa ta'ala da onom, dakle za mešfu'a, za onoga ko traži da se za njega zauzima, da mu se desi nekakav hajir ili da mu se otloni neki šr, bilo da je to dunjavi ili uhrovi. Da je to znači dunja ili ahiretski. Dakle, s toga kažu islamski učenjaci, وَكَتَقَرَّرَا إِنْدَ الْعُلَمَةِ Jasno se potvrđuje kod islamskih učenjaka ahlu sunata o l-djamaata. Enne kulle delilin warade fi šer'i fi ibtali a, a Allahi jalla wa'la ilahu na da svaki delil, da svaki dokaz koji je došao da se ne smije dozivati nikom mimo Allaha subhano tala i da se dova ne smije upućivati nikom drugom mimo Allaha jalla fil'ula dozvoljeno je i validno je koristiti dakle taj dokaz za šefat. Jer je šefat u stvari taleb Traženje, Šefat je dakle zahtjev, šefaat je u stvari, šefaat je u stvari doma. U haqiqatul musteshfi' istvarnost ili suština onoga, musteshfi' onaj koji traži šefaat jeste da on traži dovu. Fešafi' fi dhani il musteshfi' dakle onaj koji je onaj koji je njega traži, traži od njega da dovi. Felihaza kana sarfha au tawajjuh biha ila ghairi Allahi shirkan akbar. Izbog toga onaj koji traži šefat od mrtvih ljudi, koji traži šefat od vjerovjesnika, od meleka, od onih koje smatra da su dobri, da su evlije, da su ne znam, bilo da su shahidi, da su na nekom visokom položaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, takav u stvari Čini širk, Allahu Jalla fil'ula, čini veliki širk. I to je ono to je u stvari taj širk mušvika Mekke. Jer kako je došlo, u mnogim ajetima da Allah subhanahu wa ta'ala kaže, el, kada je onaj, ako ih upitaš ko je taj koji vas tvara, ko je taj koji posjeduje vid, koji posjeduje sluh, ko je onaj koji upravlja nebesima i zemljom, kaže se, ja kulun Allah, reći Allah. Pa zašto ga se ne bojite? Zašto njega ne obožavate? Zašto njemu ibadet, zašto njemu ibadet ne činite? I onda kad im je govoreno, dakle kad im je Allah subhanahu wa ta ta'ala kad ih je opominjao preko svog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, šta su so oni govorili za ta svoja božanstva? Ha ulai shufa'a'u 'inda Allah. Ho su naše šefaljie kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Mi ne obožavamo Već oni čineše šefat kod Allaha subhanahu wa taala, fe hakam Allahu aleihim bi annahum mushrikuun. Pa Allah subhanahu wa taala donio sud, donio presudu, donio propis nad njima šta, da su oni mušrici. Da su oni mušrici, to je Allahov sud i sud njegovog poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem. Znači, fe da'rafta ma'na ash-shafa'a, ako smo spoznali značenje šefata, dakle, zauzimanja, posredovanja ili slično, وَحُكْمَ طَلَّبِهَ مِنَ الْأَمُوَاتِ I spoznali smo šta je propis kad neko od mrtvih traži, dakle, kad traži od mrtvih da dove za njega, kad traže od mrtvih da se zauzimaju za njega kod Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznali smo, znači, da je to veliki širk od kojeg čovjek treba se čuvan, koji treba da upozorava i da opominje i odvraća i da ljude podučava da ne činite te stvari, koliko? Ma koliko mrte, stepen imao taj kome se ono obraća kod Allaha subhanahu taala bilo da je to potvrđeno tekstom ili da nije potvrđeno. Bilo da je to neko od meleka, od vjerovjesnika alayhi salatu lm ejma'in od ashabara, inna llah ta'anhum ili da neko za kojeg ljudi misle da je dobar. Ne smije to da čini ko što će nam doći binila taala do okazi koji je šejh rahimehullah taala naveo. Međutim dozvoljeno je da čovjek u vrstu vrsti neku, dakle tog posredništva Traži od onih koji su u njegovoj dimenziji, koji su u njegovom svijetu, koji su fi darit teklif u obligacijonom svijetu. To jeste onih koji su živi. Da dođeš od živo, da kažeš, čini ti se, vidiš da je dobar insan, hivza, često ga viđaš u džamiju, slično. Allah ga najbolje poznaje, lan Zeki zekiju je ala Allahi ahad. Ne smatramo sto posto, sa sto postotnim uvjerenjem i ubljeđenjem da je taj spašen kod Allaha, dželle fir'ula. Međutim, vidimo na njemu uh, Svojstva da je da je inša Allahu Teala insan, da je dobar insan. Ne znamo o njemu loše, kažemo mu puti dovu za mene. Dovi Allahu za mene. Ili neko kreće na put. A znamo da je Bidni Laha i put od e, faktora zbog kojih, se, zbog kojih se dova ne odbija. I kažeš putnik si, čini dovu za mene Allahu Subhanahu wa Teala. Svakako ti činiš dovu i ti Allahu Jalla fila Ali ova vrsta posredništvo je dozvoljena i ona je prenešena onaj za vrijeme poslanika sallalahu alaihi wa sallam za vrijeme života Allahova u poslanika sallalahu alaihi wa sallam Kamo došao je elka neposlanih salselleme govori o poznatom hadisu o 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa i spomenuo njihova svojstva pa je rekao Ukasha radijallahu ta'alahu ja rasulallahu ud'u Allahu an yaj'alani minhum والله هو poslanic je Allahu da me učini od njih pa mu je rekao fe anta minhum tisunni znači znači poslanik sallallahu alejhi ve selleme o dovu za Ukasha da inshallah te'ala bude od nje a dova vjerovjesnika sinshallata nije odbijala dakle ne odbija se i nije se odbijala onaj u mnogim u mnogim slučajevima Što znači da u nekim slučajevima ko što nam dođe dove do vjerovjesnika neka nisu primljene, neka dakle nisu primljene. Iz Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti. Dakle dozvoljeno je čovjeku, وقد يجاب وقد ta dova može biti primljena, a može da ne bude primljena je zbog toga što je čovjek dobar iz Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti koju mi ne znamo koju mi dakle ne poznajemo kemahu hasinun zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala u suri nisa ona nazivava šefat, one je šfa'at, one je kuis zauzima lijepim dobrim zauzimanjem, one je šfa'at seijatan ilaynako se za nekog zalaže ružnim šefatom. Dakle zalaže se za nekog da nešto dobije preko veze, ovako onako, a taj nije eh za to. Ili dovi za nekog, za nešto da mu Allah Spantala dadne, a taj čovjek nije dostojan te stvari. Nije dostojan te stvari. Nekom će biti primljeno, nekom neće biti primljeno. Dakle nekom će biti, nekom neće, nekom neće biti. Ee uh, dakle mes'elatu šefaa, mes'ela šefata je mesail takhfa ala katirin. Dakle mes'ela koja je, nažalost, na neki način postala mutna mnogima znamo je jel sa do laskom uh, šariskom aturidske akide kasnije u kasnijim vijekovima i njihovog neispravnog tumačenja ovaj šehadeta i samim tim samo to tuma, pogrešno tumačenje šehadeta Allahovi subhanahu wa taala svojstava i šerijatskih tekstova došlo je do pogrešnog tumačenja šefata koji je potvrđen od Allahovom poslaniku sallallahu taala alayhi wa sallam Pa nažalost jedan dio uleme upao, da kažem, u jednu vrstu lepsa, dakle u jednu vrstu da su da im se su im se neke stvari pomutilene na koje su drugi islamski učenjaci upozorili da su dozvolili traženje šefata od Allaha u prisnosti sa selem, čovjek blizu njegovog kabura. Zbog ajata jel walau annahum idja'uka walau annahum idzalemu anfusahum kaže kada bi oni kada sami prema sebi nepravdu nanesu, dakle kada učine grijeh, pa dođu, jel فاستغفروا الله, pa od Allaha traži oprof, فاستغفر عليهم pa nakon toga aposlanik traži za njih oprof, nevođa do Allaha? Kako? Tavwaba ar-Rahima. Dakle, našli bi Allaha, da je on taj, koji prima tevbu, i onaj kui milosti, jalla fe ilu islamski učenjaci kažu, ovaj, ai ti bio o za vrijeme Allahov aposlanika, sallallahu lijasu sallam i ashabi su dolazili Allahu postanih sallallahu alejhi ve sellem da traže oprovu za njih ko je to radio Amr ibn al-As ko je to radio Khalid ibn Walid ko što radi li drugi da postanik sallallahu alejhi ve sellem za njih jer je postanih sallallahu alejhi ve bio najuzvišenijeg i ostao najuzvišenijeg položaja kod Allaha subhanahu wa ta'ala Međutim, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, nije prenešena ni jedna jedina predaja da je neko od ashaba, a bilo je oko 124 hiljade na oprosnom hađu Allahovu poslanika sallam, niti dakle, od tabi'ina ridvanullahi tan'anhum, dakle u druge generacije, niti od imama selefa da je došao i da je tražio, da je tražio od poslanika sallam da se zalaže, da se zalaže za njega, da se zauzima. Već se zna kako se šefat, stiče poslanika sallallahu ili sallam i zna se ko je vlasnik šefata zna se ko je gospodar šefata jalla jalalu huo jalla šanuhu zatim kažu ahlu l'ilm min aimet i da'wa e sad kada je u pitanju ovdje sad imamo oko opravdanja neznanjem u velikom širku rekli smo da je traženje šefata od poslanika sallallahu ili sallam u stvari uh, upučivanje dove Allahom poslaniku sallallahu ili sallam i da je to samo jedna malo drugačija forma od drugaž su radili mušrici meki Pa kako ako čujemo da je neko dakle ovo onaj upao u ovu vrstu širka. Kako šta na koji način? Kažu islamski učenjaci osnova je kod velikog širka annahu la yu'azru bil djahl. Da čovjek nije opravdan neznanjem kad je u pitanju veliki širk. Kad je u pitanju veliki širk, čovjek nije opravdan neznanjem onako u opštem. Mi što veliki širk ima svoje ogranke. Od njegovih ogranaka jeste i awames ela. A mes, to je mes ela šefata. Pa kažu a imatu da'wa imam da'v'e najdi'e, imat'u tevhidi, kako tu navodi, shaykh Saliha, alu shaykh, kaže iqamata al-hujja, fi mesaili tevhid tehtalifu bihasebi kuwati shubha. kaže uz postavljani do kaza, u mes'elama tevhida razlikuese, ona je jaka shubha. faaqallu shubhati vuruuden, ayseru al-hujja ji kudoumen ali al-mukhalif. kaže on je shubha koje sullakje, ka koje dozbojasnijo shaykhul islamu, muhammad ibn al Znači, ko što je isti ghafebi ko što je zebhi ghajrihi, traženje pomoći od nekog drugog mimo Allaha u onome što ne može da ti dao sim, Allah suhanahu prinošenje žrtve drugog mimo njega, tu je, dakle, nema nikakvog opravdanja čovjek da to čini u velikom širku. Znači, ne može da bude opravdan neznanjem, ni u kakvom slučaju. Kaže, fa emma babu šefa'a, a je u pitanju šefa'at, kaže, ovdje mora ljudima mnogo više da se pojasni. Zbog toga što je tu I ne može da se kaže, kaže mes elama šefata, kao kaže šeheh Salih alu šeheh, ko što je kažu ovim drugim mes elama velikog širka. Kaže zbog čega? Kaže zbog toga što je šubha po ovom pitanju, po ovom pitanju jaka i zbog toga je, kaže bitno da im se dostavi znači kad se dostavi nekom i kaže mu se ne možeš da tražiš šefat od Allahu poslanika sasvim ne možeš da kažeš šefat ja rasulullah wa Allahu Allah poslanici čini šefat za nas iz pazara on di diže dovu na kunut i govori čini šefat za nas ili ode tamo ne znam onaj i onda mu se pojasni ne može zbog čega zbog toga što šefat pripada Allahu subhanahu wa taala zbog toga što poslanik sallallahu alaihi wa selleme će sam da traži izun da mu se da da, da, da onaj da da činiše fat pa nakon što mu bude dozvoljeno ke mu se pojasni i takav ustraje na tome kaže jeste ali ne znam zbog ovoga, zbog onoga, zbog ne znam ovako onako ustrajava na tome u takvom slučaju za takvim čovjekom se neklanja i propis takvog čovjeka jeste da je on počinio veliki širki da je on mušlik to je dakle haqiqatul hal to je dakle njegovo stvarno stanje ko što ćemo biti nilajte razpomenut dakle hasil Ili ono što vidimo u Allahovoj, subhanahu wa ta'la, knjizi, u sunetu Allahovoj, posljednika srednika, da se šefat dijeli na dva šefata. Dakle, men vi, onaj koji je ničtavan, koji je odbijen, a to je ovaj šefat mušlika. To je šefat mušrika koji je bez ikakve osnove. Samo bi došli ljudima i počeli bi da i dozivaju. Čini šefat mene. Posljeduj kod Allaha, dovi Allahu da mi, daje, da mi daje to i to. Ja, Rasul Allah, ti zatraži da se umet aškom grije, jel? U ilahijama. Koje to se kod nas... Na žalost ova akida ovih minel min mutasavifa gulat od ovih žestokih sufja, mnogo se ovaj provlači kroz kroz eh, kroz razne neshide kroz, kroz razne ilahije kroz razne ovaj knjige koje su vjerske na našu veliku žalost. A to je da se samo u jednom sad mi dakle u ovom svijetu živi poslanik sallallahu alejhi ve i dođu ljudi traže od njega šefat. To je vrsta, dakle, velikog širka i čovjek mora ovoga da se kloni. Dakle, to je šefa'a ko ja menfije. Dakle, šefa'at koji je odbijen, koji je ništavan i koji je negiran. Dakle, od strane Allaha, subhanahu wa ta'ala, ne može čovjek da dođe biduni kujud bez ikakvih šrtova, bez ikakvih pravila, bez ikakvih uslova i traži od nekog da će ni za njega. Ba, bio to poslanik, sallallahu sallam, jer ćemo čut govor poslanik, sallallahu sallam, ko što će nam doću za Allahovu te wa ta'ala Imamo šefaat, dakle onaj ko se zove, a to je šefaat koji je al-musbat. Dakle koji je musbat, a to je šefaat koji je potvrđen. Dakle šefaat koji je potvrđen. Šefaat koji je potvrđen, to je onaj koji je potvrdio Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi. A to je šefaat koji ima dva šarta. Šartul izn i šartu rida. Dakle, dva uslova da bi šefat bio validan, da bi šefat bio pravosnažan, da bi uh, šefaat važio i bio uvažen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste da ima šartul idhn, o šart, iš, šart rida. Dakle, uslov izuna, da je Allah taj koji daje izun. I vidjet ćete bi i ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala gdje god spominje, ta dozvoljeni šefat spominje ovu iznimku. Dakle, da izdvaja izun i rida da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljen sa onim ljudima kako da bude zadovoljan sa onima kojima se čini šefat da budu odahrul ihlas da budu setbika tauhida da budu muvhide za muvhide može šefat ne može šefat za mušrike ko što će nam bi ni lahi taala zbog toga Allah subhanahu wa taala govoreći o šefatu i to je prvi dokaz koji šejh navodi u ovoj meselji wa andhir bihil ladina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un allahu yattaqun usul al Kazeo upozorjoni koji se boje e juhsharu ila rabbihim da budu proživljeni pred gospodara svoga leysa lahum min dunihi nema ju porednjega velija nema ju zaštitnika nema ju šefija nema ju šefadžiju nema ju onaga ko može da se zauzima oko njih kod njega subhanahu wa ta'ala la'allahum yattaqun Znači vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje o kome govori, govori alladine yakhafun wa hum ahli tauhid, govori o oh, onima dakle koji su ahli tauhid, koji su sledbenici tauhida, "Lajsa lahum min dunihi waliyun wala shafi'". Znači šefij' u haqiqeti, ja Allah subhanahu wa ta'ala, kod sebe usfari, Allah, ta oni to u Allah subhanahu wa ta'ala, on je to dao, tu blagodar šefata je dao Allah subhanahu wa ta'ala. On je dozvoljava i na kraju on je taj koji odlučuje. Dakle, sav fadl Nači ta blagodat i ta zahvala koju mi treba da zahvaljujemo za taj šefatje na početku i na kraju ko Gospodar uzvišen i dželle fil ula i on kaže subhanahu wa ta'ala kulillahi šafa'atu jami'a raddici je li šefat u potpunosti i ekskluzivno i samo pripadanjem dakle, je vlast. On ga posjeduje, on je taj koji to posjeduje. Ahlu iman wa ghayrum laysa lahum min dunillah. Dakle ste imana Oni, dakle, muslimani, mu'mini, vjernici, ahlu tevhid, oni znaju da šefat dolazi samo od koga? Od Allaha, djelle fil'ula. Kako kaže Subhanehu wa ta'ala, govoreći detaljno, u suri ili to ti ajetu kojeg učimo svakodnevno, a to je ajet ul' kursi, من ذالذي يشف عنده إلا بإذنه. Ako se kod njega može zauzimati? Ko može posredovati kod Allaha djelne fil ula? Illa bi iznih, osim sa njegovim izunom, sa njegovom dozvolom. Ne može niko da dođe da kaže, eh, ja njima dovim, ja nisam dobar, oni su dobri. Jel ti Allah subhanahu wa ta'ala to dozvolio? Nije ti Allah dozvolio? Već tražio da Allah subhanahu wa ta'ala da, da se za tebe zalaže apostanih sallam i dobri ljudi i do, i dobra djela i slično kako je došlo u sahih predajan. Jer Allah subhanahu wa ta'ala upozorava na to u jasnim, dakle, ajatima, izuzetno jasno, direktno, precizno, koncizno, bez, ikakvih, dakle, bez, ikakve, bez ikakve onaj nejasnoće odklanja ove stvari. I govori, pazite, Allah subhanahu wa ta'ala govori o melecima. Rekli smo da su meleki Allahova subhanahu wa ta'ala bića koja su čista, stvorena od nura. La ya'sunu Allaha fi ma yamur. Allahu subhanahu wa ta'ala nepokornost u onome što on naredi. I rekli smo, spominjali smo u prethodnim poglavljima koja su bila kel mukaddima kao uvod za ono što će doći, <kuh> a to je koliko su to veličanstvena bića i kako oni poštuju Allahu i kako je Allahu svtala hvali, toliko da im je dao uzvišen položaj da su kod njega na nebesima. Šta kaže Allah dželle fil ula. وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ A koliko je meleka na nebesima? لَا تُغْنِي شَفَاعَةُهُمْ شَيْعَ Čiji šefat ništa ne koristi. I dobri. I uzdignutog položaja. I bezgriješni. I poslušni. Ne važim šefat. Kad važi njihov šefat? Kad mogu oni da se zauzimaju? illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Evo mom ajeta dokle u ovom dijelu ajeta imamo te šartove šefata koje navodimo. Osim kada Allah subhanahu wa ta'ala nakun što Allah dozvoli is kim Allah bude zatovljen. To su dva šerfa. I ne može drugačije. I ne može nikako drugačije. Dakle, vidimo da Allah subhanahu wa ta'la qajjede l'idhn fiha, dakle, da je stavio taj qajd, stavio taj element izuna, dakle, dozvole, dakle, taj uslov, šart, znači da ne može kod njega da se zauzima i da posleduje niko. Fela il-melaike, ola il-anbiya, ola il la jemlikuna šehi, niti meleci, niti vjerovjesnici, niti dobri ljudi, niti šehidi, niti siddiqun, istinoljubivi, ne posjeduju ništa. Ništa, dok Allah subhanahu wa ta'la ne dozvoli, dok Allah subhanahu wa ta'la njih ne počasti time. Allah subhanahu wa ta'la je taj kui će nadahnut ljude da čine šefat za druge. On je taj kui je mutefoddilun ale nasi. Dakle, Allah je jel'l-ulah. I naša srce treba se vježu za Allaha. Ljudi sad razmišljaju šefatu, volimo oposlenike sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat volimo sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat sallat Naše nade polažemo i oslanjamo se samo na Allaha subhanehu wa ta'ala. Dakle, kažu islamski učenjaci, to su ta dva šarta koja izlačimo iz ovih ajeta. Illa min ba'di e wa Osim da Allah subhanehu wa ta'ala dozvoli kome? Onima koji će se zauzimati, koji će posredovati, posrednicima. ima dakle, da bude zadovoljna sa onima za koje se oni zalažu i za koje se oni zauzimaju. Dakle, šta je faida ovih šartova? Šta je korist ovih šartova, kako navodi šeikh Saliha alu šeikh hafidhu ta'ala, mel muradu min taqririha. Kako, na koji način šta je plod? Od čega se to okoristavamo, kada učimo ovih šartove. Jeste, a je ta'allak, a ten enta ta'allaka kulubuna Billahi Jalla wa ala faqat, da se naše srce vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala samo, da znamo, da je on vlasnik i gospodar šefata i da znamo, da je on taj, kuj da I da budemo ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će to dozvoliti. A oni kojima on to dozvoli oni su počašćeni od njega subhanahu wa ta'ala. Počašćeni su oni. Dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da uzdigne jedne nad jedne nad drugima. Izbog toga naša ta poniznost, taj teqarrub, to približavanje ibadetima mora i moramo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga islamski učenjaci kažu kako, na koji način, mimo dijela koja su prenešena kad je u pitanju šefat, kako se stekne šefat, kako da ga tražimo u dovi? Pa su govorili, Allahumme šefi' fina nebijek. Gospodaru naš učini poslanika, sallallahu sallam, da bude naš šefađija. Ne tražimo od poslanika, nego tražimo od Allaha da nas počasti i da nam poslanik, sallallahu sallam, bude, bude šefađija. Zatim Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže, u sredjećem ajetu koje šeht nabodi, kaže, قولوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فادعوا اونه زكو يتراديت قدامها دا нещо посједују или да су божанства поред њега или неко има довите мимо njega سبحانه الله لا يملكون مثقال ذره نه поседују ништа ни في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك نتي Minhum yumdhahir niti ikakve pomoći od nje ima čovjek niti su oni Allahovi subhanahu wa taala veziri niti Allahu potrebi za nekakvim pomagačima niti za nekakvim slugama niti za nekakvim, uh, niti za nekakvim ministrima već on je le fil ula od svega toga Dakle, oma eto imamo te četiri stvari koje navode islamski učenjaci. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "El halal ulā en yad'u alladīna za'amūhum min dūni Allāhi an yanẓurū hal yamlikūna misqāla dharratin." Dakle, Mašallah subhanahu wa ta'ala, izazivaju mušriki. Oni nekog dozivaju druge mimo njega. Evo, dozivajte te ljude, znači, hej, yad'u, dakle, traže oni, dozovite ako mogu da se odazovu. I ako išta posjeduju. Znači, ne posjeduju ništa. Lā yamlikūna misqāla dharratin, kaže Allah subhanahu wa vidimo da je Allah subhanahu ta'ala Nefaa anhum al mulk al istiqlali Odklonio je i negero je da oni imaju samostalnu no vlast To je prvo stajanje u ovom ajetu i prvi hal Znači nemaju samostalnu no vlast Zatim drugo stajanje ili druga stvar u ovom ajetu Wama lahum fihima min širk Niti u nima u nebesima i zemli imaju širka Šta imaju udjela. dela Znači nisu širaka nisu partneri sa Allahom subhanahu wa ta'ala niti u jednom djelu fi tadbiris samawati wal ardi u upravljanju kosmosa u upravljanju nebesima i zemljama zemljih fanafa اولا ne jmleku istiqraran ba Allah subhanahu wa ta'ala u prvom mom djelu negirao da mogu ishta da urade samostalno i da ishta posjeduju samostalno pa nakon toga negirael da Al-zahir, znači niti imaju, znači ko nas je prevedeno od njih nema nikakve pomoći. Međutim ovdje al-zahir misli se nisu oni pomagači Allah, nisu oni muaziri, nisu mu veziri, nisu oni nikakvi ministri. Znači Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nije, nije u potrebi za time. Dakle, min tilke al aliha ma lahum, min vezir, wa la mu'awil, wa mu'awin. I dakle, ovo je taj včhu šahid, ovo je to mjesto dokaza ovdje kad je u pitanju šefat. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala hoće ljudima da kaže nema nikakve potrebe, ne nema potrebe, nego je zabranjeno, izričito i strogo je zabranjeno da se iko doziva i da se od ikog traži da ih približe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao sebebe, dao ti je uzroke i dao ti je načine i dao ti je šanse kako i na koji način da mu se približavaš i kako i na koji način da stekneš visoke mertebe, to jest visoke stepene kod njega dakle, ovdje vidimo da Allah subhanahu ta'ala od svih onih kojima se ljudi obraćuju bilo da im se obraćuju do od njih traže direktno ili do od njih traže da budu posrednici ili da od njih traže bilo kakvu vrstu nekog položaja nešto da ih približa Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala na početku negira nemaju muljki stiklali, nemaju samostalnu vlast nemaju udjela u vlasti Nisu الله subhanahu wa ta'ala oni nikakvi pomagači, veziri, nikakvi kuriri, već sve što stiže stiže do Allaha subhanahu wa ta'ala direktno i njemu to nije teško. I njemu to subhanahu wa ta'ala nije teško. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kad govori ovo Znači i na kraju ne gira im, Dakle, šta kaže Subhanahu ve Taala u ovoj suri? Dakle u suri sebe, kaže: "Wa la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu." Niti koristi bilo kakvo posredovanje i zauzimanje kod njega osim onome kome on dozvoli Subhanahu ve Taala. I to je ta četvrta je ta četvrta stvar dakle iz ovih ajeta i sure Saba. Šta hoće Allah Subhanahu Taala od nas? da se njemu direktno, bez ikakve filozofije. Što se otežava? Što se izmišljaju Evlije? Što se izmišljaju nekakvi? Što se pravi određeni kult od određenih ljudi? Pa ne znam, ovi govore da se on zauzima za nas, pa od njega traže direktno, njega traže indirektno, od njega traže šefat. Njegov put slijedimo. Ovi su skrenuli sa puta, ne znam ovoga, on nam je ostavio istrto, a mi smo skrenuli sa njegovog puta, kako smo čuli dosta, je onaj, kod ovih naših ovdje savremenih, Kaže, pa kad su došli, jel, ovi koji, mi koji smo bili sa njim, mi smo bili ashabi, jel, a vi ste sad onaj tabi'ini i slično, razumiješ, i njegov put treba sve Nema njegov put, put poslanika, sallallahu alaihi wa koji je Allah subhanehu wa ta'ala uđelle fil uladao da se slijedi. I to je spas. I neće popraviti kasnije ovog umeta, osim ono što je popravilo prve ovog umeta. Šta ih je popravilo? Šta im je dalo ponos? Šta im je dalo uspjev? Šta im je dalo prosperitet? Šta im je dalo napredak? القران والسنه على منهج السلف علماء الامه قران السنه بواسطانو بري جينيراتيا اوغ اوممت اي تو ايتا سلام كاس باسا تو اي بوت سباسا. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نايبولا جينيراتيا مايا جينيراتيا ذاتو نيكوي سلياده Shefa'at je Allah ovo vlastništvo. Allah ga posjeduje i niko od drugi. Wa lejse li ahadin fihi, wa lejse li ahadin šeji min as shefa'at. I niko ne posjeduje ništa od shefa'ata. Niti dio, niti samostalno, niti ovako, niti onako. Ne posjeduje ništa od shefa'ata. Dakle, Allah subhanahu njemu pripada to u potpunosti. Nakon toga, šeheh rahimahullahu ta'ala navodi govor šehehu l'Islama ibn Taymiye, kui koji govorimo islama. Kale, Ebu Abbas, Ebu Abbas, Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kaže Nefa Allahu amma siwahu kullum kulla maa yetaallaku bihi al mushrikun Allah subhanahu wa ta'ala je negirao sve ono mimo njega zašto se kače, vežu uh, i pripisuju mushrici To je s nevjernici Fe nefa enjekuna li gajrihi mulkun au qistun minhu Pa je kaže zanegirao da bilo ko mimo njega subhanahu wa ta'ala u nečemu ima vlast ili bar dio te vlasti aw yakuna auna ili da bude nekak pomagač i pomoć Allahu subhanahu wa ta'ala wa lam yabqa illa ash-shafa'a fabayyana annaha la tanfa illa liman kajani yastalusim shafa'at to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao i pružio vjernicima i dobrim ljudima da mož, da ih tima uzdigne i kaže thumma bayyana i kaže nakon toga nam je pojasnio annaha la tanfa illa liman Allah liman adzina lahu ar-rab nakon toga nam je objasnio Da ona ne koristi, da je svaki šefat bezkoristan, ništavan, odbijen, zanegiran osim onome kome, osim kada ga Allah dozvoli, saunim sa kim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zatim kaže šeho Lissan ibn Taymih govoreći, pojašnjavajući suštinu šefata, da ne smije da se traži od drugog. Ponavljamo braćavu mes'elu da nam se ureže i ukleše u srca. I mes'ele Teuhida mora ovako da se ponavlju. Šijeh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, kad bi završio kitabu Teuhid, počeo bi ga ponovo. Kad bi završio sulu serate, počeo bi ga ponovo. I moralo je jednom u nedeli kitabu Teuhid da se okreće. Zbog toga što je ovo teoretsko znanje, zbog toga što je znanje koje nije praktično ovako da ga mi praktikujemo, namaz, klanjamo svaki dan, alhamdulillah, razumiješ i znamo, Kad nam dođe propisi posta, odmah brzo se naviknemo. Kada nam dođu tako te neke stvari. Miš znanje koje eh, znanje ili ubjeđenje koje je onako teorijsko, ono mora stalno se potvrđujući da ga čovjek stalno bude svjestan i da, se, da, da, da stalno jedni drugi na njega opominjemo. Ko što je to radi Allah oposlanik, sallallahu alaih sallam. U Mekiji prvo 10 godina samo je pozivao u teuhid. I samo o teuhidu pričao. Zatim mu bude biva... On, on, zatim, uh, bude mu propisan namaz zadnje tri godine u Mekki, pa poziva šta? Samo teuhidi namaz, teuhidi namaz. Onda u Medini mu budu propisani svi ostali propisi. Zbog čega? Zbog teuhida. Zbog teuhida. I poslanik sallallahu ili ja sallame, znači, započeo je svoju risalu teuhidom i na samrtnoj posteli Šta je govorio? La'na Allahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadu qubur awliyahim aw anbiya'ihim masajida. Ala fala taj'alu qabri masjidan. Kaže neka Allahovo prokletstvo na kršćane i jevreje koji su kaburove svojih vjerovjesnika učinili bogojama, bogomoljama, i ne moj, ne mojte moj kabur učiniti bogomoljom. U drugoj predaje: Ala taj'alu qabri 'idan, ne mojte moj kabur učiniti 'idom, praznikom koji se obilazi. Dači postanim sa selname. U klasu su niko nije bolje pojasnio teo hid da lahou posanik sallallahu alaihi wasallam. Svaki zikr, znači mi kad uzmemo zikrove koje učimo, ezan koji učimo, sve je poziv na tauhid i sve je samo da se tauhid uspostavi da se nikom mimo Allaha subhanahu ne obožava i da se nikom ibadet ne čini ni nekoliko jedan djelić Iope da Allahu pobosaniksam sal sal selem na samrti najbolje generaciji potvrđujete uhid potvrđujete uhid da mora mora mora znači ove stvari moraju se krašu moramo zamo a nažalost mnogo je rašireno, makoliko teksta ove malo cijeli Kur'an je teuhid cijeli sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi veselam sal teuhid i ope dođu ljudi govore meded jarifai meded jarifai dosi varifai a meded pomozi nam djailani pomozi nam ne znam ova nakšim bendisti tarikat ne znam tarikat kaderiski tarikat Povezuju se. Suleiman Džije se povezuju sa Suleimanom Tuhananom. Ovi se povezuju s ovim. Ovi se povezuju s oni. Poveži se s Allahom, Jelle Fil'ula. Na njega se osloni. Njemu upućuj dove. Vidiš koliko te doziva i poziva da se njemu vratiš. A fe la yattekun. A fe Kako ne razmisle, kako se ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim dalje Šejhul Islam pojašnjava srž suštinu šefata. I opet govori da Allah Subhanahu na Sudnjem danu ova dva šarta, dva uslova su nam pojašnjena. Fa akhbara an-Nabi sallallahu alejhi ve sellem, pa nas je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavestio rahimehullah. Sallallahu alejhi ve sellem govori Šejhul Temije: "Innahu li rabbih wa yahmidu", kaže doći će kod Allaha subhanahu na Sudnjem danu. Kaže "fa yasjudu", pa će pasti na sećdu kod Allaha dželle fil ala, kaže onaj i hvaliće i slaviće La ya da bil shafa'ati awalan. Necha mada počne sa šefatom. Za garantu Bog ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Za garantu Bog ga Allahu subhanahu wa ta'ala samom posanih sa se, laki la yebtediu bi ahad. Niko ne može da počne sa šefatom bez Allahove dozvole. Fitu Allahu al-haq, Allahova vlast, Allahova moć, Allahov posjed, on je taj koji to dozvoljava. I kako da se traži? Da bi poznaj, za seljem dolazi i traži dozvolu. Nema još ovu dozvolu sunji dan se nije desio kako je tražite od Allahovog poslanika sallallahu selleme. Pa prevode neki istarci parajući s njim, a neki u ostao, ne zna, u Medini ostao da živi, uhvatila ga policija od za to što je bio nije imao boravišnu vizu i on viкао kod kabura Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nismo se ovako do dogovorili Allahovog poslanika, nismo, nismo, nismo plakoj umro. La haula wala kuvvata. No čemu je umro? No, La no, haula no. wala kuvvata. Turčin priča, punješe ga emocije, la ilaha illa Allah. K'o je Allah, hovo postanika? Allah je djelje filo Allah kaže, inneke mejitun, innehu mejitun. Ti ćeš umrijeti, jo, nije umrijeti. Kad je ranja na Uhudu, mu je rekao Allah, suhanah ta'ala? Lijes, kad je rekao, kjefe jufliho il qavm fad džunebjom? Kako da narod ranio svog postanika? Znači, mnogi koji se borili na Uhudu tu protiv postanika, sem se su primili Islam bili abdalu l'umme. Heroj ummeta, poput Harid ibn Velid, radijelatana. Što mu kaže Allah SWT u tim teškim trenucima? Palo mu teško, došao sa najljepšom istinom, najkristalnijom, najjasnijom, svom narodu, na najjasnijem jeziku, poziva istini. Prije toga bio poznat koje najbolji momak, znači u, u, u, na Arabiskom polotoku. I zaboli ga to, nakon svega što sam pružio i truda koji sam uložio ima Allaha Jelle fil'ula. Ovako mu se vrati, kaže, kako duspije narod koji je ranio svoga poslanika. Što mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Lej leke min el amri še i on. Te tim nemaš ništa. Te iz nemaš ništa. Hoće li ima Allah oprostiti ili će ih kazniti, to se vraća kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ko njega je vlast, ko njega je moć. I zbog toga je namak u ahlu sunnetu i džamaatu. Naređeno me da volimo svakako dat bi biće Allah poslanika sallame. Međutim, ono što nam je nama, najbitnije to je šarijat i uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dok od sufija je suprotno. On sluša o njegovom opisu i toga ponese, ono ko toga plaće što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio srednje grasta, široki ramena, duge, kose. Svakako te sve stvari bitne, to nam je uzor. Allah sub'hanahu wa ta'ala nam je naredio da ga slijedimo. Ali da nas vodi do Allaha sub'hanahu wa ta'ala, a ne da njega učinimo božanstvom, li'adu billah. I on je to upozoravao. Pa je govorio, la tutruni, kema atrati nasara Isabna Marjeme. Nemojte pretjerivati kad sam ja u pitanju, kao što su uradili nasara kršćani sa Isavom, sinom Marjeminim, belkulu abdullahi vo rasuluhu, nego recite Allahov rob na početku vo rasuluhu i njegov poslanik. Salallaho ilaih sallam. Pa vidimo ovdje kod šefata da Poslanik Sad Selim ide da traži dozvolu od Allaha Subhanahu Wa Ta'la, pa će mu biti rečeno, nakon što mu gospodar Đelefele, Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi, svemilosni, samilosni. Sve Kaže, ja, Muhammed, o, Muhammed, irfa ra'sek, podegni glahovu, va kul yusma' reci, slušaju te, tu'ta i pitaj, traži biće ti datu, všfa' tušfa' I sad na kraju šta? Zauzimaj se i bit će ti dozvoljeno. Bit će ti šefat. Znači ovdje vidimo da Allah subhanehu wa ta'ala, prvi... on će da da dozvolu poslaniku sallalju sallalju sallalju. On će da mu da dozvolu. Kaže Abu Huraira radijallahu ta'anhu, da upita Allah ovog poslanika sallalahu sallalju sallalju sallalju sallalju sallalju. Dakle, ovdje imao taj prvi šart, to što je šart dozvoli. U uslov da mora lada dozvoli. E sad kome će dozvoli? Imamo opet u hadisu, poslanih sada selema. A pojasniti smo prije toga u ajatima. Ali, alhamdulillah, meselete uhida su izgrađene na dokazima, do nisu na bajkama. Dao mu, poslanih sada selema, ruku, rukuvo se sa njim iz Qabura, ali i'adu billah, ablu Qadiru Gejlaniju donosio hadise na čili ima ovako, onako, da na nas Allah s.w.t. sačuvati iz abluda. Kaže Buhurera, radi Allah tamar, ja Rasulallah, Men as'adun nas bi shafa'atik, ko će biti najsretniji. I najpreči ljudi koji će koji će obuhvatiti tvoj šefat, tvoje zauzimanje, što kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, ko kaže la ilaha illa Allah iskram isvog srca. Dakle sa svim šartovima sa svim uslovima koje sa sobom nosi la ilaha illa Allah, da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To su, muvahidi su ti koji će da steknu šefat. Oni su najbliži Allahom poslaniku s.a.v. Džaba mu pevaju mevlude, džaba mu pevaju ilahije, kad ne slijede njegov sunnet. Ne ne slijede njegov sunnet, nego se bore protiv teuhida, protiv onoga što je iznad svega i proti mnogo za czego smo bog cega smo stvoreni kaže shejhul islam rahimahullah taala dakle muhammed ibn abdullah hab nawadida le shejhul islam ibn taymiyo muwaddihan haqiqata shafa'a dok pojasniava sustinu i srce shafa'ata wa haqiqatu an allah huwa alladhi yatafaddalu kao što vidimo da allah subhanahu taala taj A to je tevhida. Fejagfiru lehum bi vasit. Pahim on oprosti bi vasit a dua men edine lehu en jesfa. Uz jel dovu kao, po, kao, kao sredstvo onih koji dove za njih koji mala Allah spantala, dozvolio da čine šefat zbog čega njima dozvolio da želi ju krime Da ih počasti, da ih uzdigne na dovima kujima oni čine je šefat. A u suštini Allah subhanahu wa uzdigo jedne i druge. Uzdigo je nekog koji čini šefat, da će biti na posebnom mjestu, mu Allah subhanahu wa ta'ala dao da može. Ima ljudi za koje će više ljudi činiti šefat. Pa je uzdigo tome što mu je dao lijep spomen i da će se više ljudi zauzima za njega. I to su sve blagodati koje ima nas Allah subhanahu wa ta'ala obasipa i koje nam Allah subhanahu wa ta'ala daje. Dakle to je ono što jel, ona, to je kad je u pitanju, dakle šefaa i haqiqatu šefaa. Znači Mora da bude izun od Allaha subhanahu wa ta'ala jer je on taj koji posjeduje šefat i mora da bude za one koji su jel, već bili na Islamu, bili na teuhidu i na tome preselili. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove mudrosti dao da su počinili neki velike grijehe, neki manje, neki ima su se, je onaj dobra i loša dijela izjednačila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove milosti dadne nešto, jel, da imaju, da imaju ljudi ko prevagu, Pa ko što je došlo u hadisu poslanika sallalahu ili sallame da Allah fil -ula, kaje, jel, kwe, dakle bilježi imam Buhari iman muslim fe je Allah i na kraju Allah subhanahu wa ta'ala aći uzdigo je, dao je ljudima, završi, nema više koda se zauzima kaže šefa'at il-melaike učinili su meleci svoj šefat. u šefa'an nebijuna, u šefa'an mu'minun kaže i vjerovjesnici i vjernici koji ima Allah subhanahu dao tu počast šta je ostaje u koji su ostali وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّحِمِ I nije ostao osim onajkog od milostivi i najmilostivi. Nada se u njega polaže, dova se njemu čini. Od njega se traži, njemu se žali, njemu se iznosi, njemu se kajemo, subhanahu wa ta'ala. Njega priznajemo i slavimo i veličamo kao vrhovnog vladara, kao vrhovnog zakonodavca. Njegov sud u svemu tražimo. Halal je ono što je ono, halal haram je ono što je ono, haram je, subhanahu wa ta'ala. Koliko to što? 4-4. Imamu drugo po takođe vezano za ovo. Gde kaže šeikhu l Muhammed ibn Abdul Vahab, rahimahullah ta'ala, bab qavli Allahi ta'ala, po oglavlje govore Allaha subhanahu wa ta'ala, inneke la tahdi man ahbabta, walakinna Allahe yahdi meyjaša. Znači, hu Alemu bil muhtedin i on je dakle doista ti ne možeš da uputiš. onoga kog ti voliš da uputiš. Obračaa se postaniku sa seleme, a time se obraćaj cijelom ummetu. već Allah upućuje onoga koga on hoće. Oh Alemu bil muhtedin, a on je najkoji najbolje znati koje će onu putici subhanahu wa ta'ala. Dakle, odje vidimo da Allah đele fil oda pojašnjava s moje posaniku salalahhali o selleme i samim tim pojašnjava ummetu Mohameda sa Sallahje seeme Da vlast i da blagodat uput je posjeduje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Makoliko poslanik sa selem dostigao od položaja, od dakle, uh, stepena visoko kod Allah subhanahu wa ta'ala on je taj koji ne posjeduje ništa onako uh, autohtono, samostalno. Ne posjeduje ništa, već Allah subhanahu wa ta'ala taj koji posjeduje i daje. I ovdje ga na to. I onda se postavlja pitanje, kako čitamo ovaj ajed? I uputu i pomoć tražimo od poslanih saseljima, od meleka i od nekakvih evlija. Bili su pravi ili lažni? Ne znamo. ne znamo. To je druga stvar, to je drugi problem šefata, oni koji traje šefat. Proglase ljude evlijama, mi ne znamo što je evlije kod Allaha. Otkud znaš da su evlije kod Allaha? Otkud znaš? Znači ulaziš u grijb. To što smo mi vidjeli njegovu lijepu završnicu, ne mora da znači, Da je njegova serira, da je njegova nutrina bila čista. Koliko će iznenađenja bit na sudnjem danu, kao kažu islamski učenjaci. Dođu ljudi, ljudi ih osuđivali. Smatrali ovakvim ili onakvim. Međutim, čiste nutrine je nutrine bio. Dok ima oni koji su, ko što je bilo, ko što je bilo za vrijeme postanjeh sva selena, abdallah bin selul, vođa munafika, prvi u safu. Prvi u safu, na svakom namazu. Toga ne možemo da tvrdimo ni ova evlija, ni ona je šahid, ni ovako, ni onako. Zbog toga imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, u svojoj knjizi naslovio je poglavlje, ne tvrdi se za nikoga da je shahid. Osim kad se doda, inša Allah, dua'an, ta'líkan, dovimo da bude i nadamo se da bude. Da Allah subhanu ta'ala primi ko šahida. Ne možemo da tvrdimo za nikog da je šahid. Ako što do što u hadisu, posljednik sr. 7, će biti trojica koja, se kojima će biti podpaljena vatra. Onaj koji se borio, onaj koji je učio, jel je onaj koji je udjelivao. Po vanštini, jel? Besprekorno sve. Međutim, Allah s.w.t. će im obejaniti njihovu lažnju. Nasa Allah s.w.t. sačuva, a to gajde nam podari iskrenost. Znači, vidimo da ovdje Allah s.w.t. govori s ovome poslanikom sada seljeme da on nemoćan kad je u pitanju uputa. I zbog toga na puno mjesta u svojoj plemeni toj knjizi. Šta kaže Allah s.w.t. Inne ma ente munvirt. Ti si onaj kujo pominje. Tisi si onaj kujo pominje. Wa ma alajke illa albalag. Nije na tebi osim da dostaviš. Voli kulli qawmin hadin. I svaki narod ima uputivača. Međutim, imamo dvije vrste upute. Uputa, hidayetu teufiqa, wal ilham. Dakle, uputa teufiqa, uspjeha i da neko bude nadahnut. To samo Allah s.w.t. može. Da čovjek uputi i da čovjek počne da klanja da moćni čovjek da da da praktiku Allahu subhanahu wa ta'ala. Imamo uputu usmjeravanja, ukazivanja i poziva. A to je ono što je bilo što su radili vjerovjesnici, Celil, Musa, Najmeini, da i što mi svi radimo sa, onima, sa kojima možemo to da radimo, jel? A to je usmjeravanje. Kada govorimo, vako naređujemo na dobro, odvraćamo zla, ukazujemo, podučavamo i slično. Među tim domimo Allahu subhanahu wa ta'ala da onu I zbog toga je braćo mnogo bitno da naš fokus bude na delo da ono bude čisto radi Allaha da bude ima Allaha da bude ispravno da bude po sunnetu poslanika sa selam da namik kako ne bude na rezultat ne smije rezultat ni da nas zanese niti da nas obeshrabri rezultat ostaje Allah subhanahu wa on je taj koji daje a na nama je da se trudimo kako kaže poslanik sa selam bel i'malu fakullu muyasir limakhlq le vec radite svakom kome je olakšano da radi ono za što je stvoren ono za što ga Allah subhanahu dakle innaka la tahdi man ahbabta nemozhesh do putish onoga koga ti hoches i koga ti volish kaže Allah svojem poslanik saslemet i onda nam ovdje imamo predaju u A kaj je konjegas ubeili Abdullahi ibn, e, ibn Abiy Umeyya ibi Abujahal. Fa qale lehu, pa morakku Allaho pa sani sasana, Abu Talibu. Ya am, kul la ilaha illa Allah. Kelimetan uhajju leke biha inda Allah. Reci la ilaha illa Allah. Reci tu riječ. Da ima am sa čime da, da tražim nešto kod Allaha za tebe. Pa smo mu govorili ova dvojica a tergamo am milleti abdil mutalib se okrenuti od vjeri abdil mutalibove, dakle svoga oca. Pa je poslanik sallallahu ljudi sallam ovo ponavljavo, pa je na kraju rekao, dakle, odbio je i umro vohuva ala milleti abdil mutalib na vjeri Abdul mutalib. Pa je poslanik sallam sallam to A mi Amidža svoj. Kui ga je štitio? Kui ga je pomagao? koji se žrtvovo zbog njega, kad bila godina gladi, barabar sa muslimanima. Godina bojkota, barabar sa muslimanima. Jedzoluf i zalike l'hali on nefis. Na tom putu udjeljuje i ono što je skupo i ono što je dragocijano. Ne mari. Kaže, postani sa senem, le estagfiranne leke, malem unhan. Kaže, čini čisti gfar za tebe. Dok mi ne bude zabranjeno, ja ću da činim. الله بيا بلايا ما كان للنبى والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ني е дозволено вернику ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم فمكرهم بيني najbliжа ربنا ناкон што им je obajanjeno da su ti الجحيم стано нити ispustio moje um, ove ove ajate uh, uh, prije toga u suri Kasas inna kala tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha ne upušiš ti onog koga voliš već Allah upućuje onoga koga on hoće a kralahov poslanik sallallahu alaihi wasallame ništa ne mogu uraditi po ovom pitanju Allah subhanahu wa taala drugi amidža proklinjemo do svijeg dana Abu Lahab proklinjamo do svijeg dana i proklinjali su muslimani proklinjali su suga... U sred Mekkeonja živ bio učili, učili su suru Al-Masad. Fe-tauhidu at Allahovo Tauhid Allahu Allaha, činjenje dove Allahu Subhanahu wa ta'ala, u ibadeta biva samo njemu. Ovdje vidimo obraćajuš jednu zanimljivu stvar, i jednu bitnu stvar. Jeste, kad je poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ovdje govorio Da kaže la ilaha illallah. Znali su oni u to vrijeme da to nije samo riječ. La ilaha illallah i samo je ponavljaju onako. Već ona sa sobom nosi ta značenja koji a to je da nema istinskog božanstva koje je vrijedno obožavanje mimo Allah. Zbog toga nisu mogli da je kažu. Zbog toga je Butalib nije mogao da je kaže. Jer će cijelu svoju vjeru da zanegira. I da je baci pod noge. Jel' mogao da kaže? Hajde. Dabar tu kažem pa, nego su znali značenje. Znači, nije to samo reci riječ. Kako govorite za ljude ovako, na koni govore La ilaha illa Allah. La ilaha ne znaju što govore. Mušlice ima kje su znali? Kaže, innehum kyanu idha qeile lehum La ilaha illa Allah Kaže, oni su, kada im je govoreno bilo, da kažu La ilaha illa oholili su se. I šta su I odbijali i govoluna ina latariku ali hatna li shaer majnun zardastani božanstva naša znači znali su da la ilaha illa sa sobom nosi ostavljanje odricanje svih božanstava i svih vrsta širka ne, već je došao sa istinom wa saddaqal mursalin i potvrdio ono na čemu su bili vjerovjesnici pri njega šta su još govorili kad bi im poslanik salseleme govorio la ilaha illallah kako su to svatali to vrijeme kako allah aspantala to opisuje Ja al zar da sva božanstvo učini jednim bogom. Jednim božanstvom. I to je teuhid. Dakle, ova riječ la ilaha illa Allah sa sobom nosi odricanje. Sa sobom nosi potvrdu. Sa sobom nosi rad. Sa sobom nosi ljubav. Sa sobom nosi predanje. Allahu jalla fil ulaha. A nije samo riječ koja se puku, izgovara i ponavlja kako mnogi misle. Pa kaže, on govori la ilaha illallah. Mora da radi po tome. Mora da radi po la ilaha illallah i ono zbog čega je objavljeno la ilaha illallah. Rezimej sažetak ovog poglavlja, a doći će nam inša ta'ala još poglavlja oko ovi stvari. Jeste da šefat pripada samo Allahu subhanahu ta'ala. Se šefat traži od Allaha subhanahu ta'ala. Na se čineje dijela koja je Allah subhana i uzroci koje Allah subhana ta'ala ostavio da oni budu ti koji će čovjeka uzdići na stepen da da poslanik sa senem za njega bude šefadžija. A nikako se ne traži niti od poslanika, niti od drugih poslanika vjerovjesnika, niti od meleka, niti od dobrih ljudi, već dova se upućuje i sljučivo, i samo, i direktno Allahu subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, esalallahu wassalam ala nebina بارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته